Втората идея за размишление – злото. Злото – това са всички същества, които в своето минало са поискали независимост. Независимост от Бога. За тези, които не разбират Бога, Бог е, казва Алхалач, Бог е Сатана, Бог е зло. А за тези, които го разбират, Бог е Бог. Значи тези, които не го разбират, за тях Бог е Сатана или Бог е зло, даже го наричат жесток и така нататък, а за тези, които го разбират, Бог е Бог, Бог е любов. Злото е част от мистерията на Бога, от мистерията на преобразуването на човекът. Силите на злото в света ще нарастват, защото без тях, казва Алхалач, извисяването в Бога не може да се осъществи. Има причина силите на злото да растат в света. Защото без тях извисяването в Бога не може да се осъществи. Зли същества са станали всички тези, които са изпуснали своите условия за развитие, които са отлагали и така нататък и по най-различни причини. Ума обича да отлага. И затова те сега са паразити. И казвал Халач: ограбват енергията и здравето на другите, но пак не могат да се развиват. Защо? Защото са изпуснали същественото, любовта, която е път и е водител. Знам хора, които за да могат през деня да оцелеят, най-малко един-два конфликта трябва да направят. Дай ми еди коси от пазара. Не, не искам. Дай ми пак го връщам. И така. И почва един конфликт и тя се зарежда и който не знае, това са елементарни духчета, но който не може да тълкува и други такива няколко човека знам. Дене им е много тежък, ако няма поне няколко конфликта, стигнали са до там. Но там развитието не може за сега е спряно. Така. Разбира се, и в такива души има красота, аз съм я е видял, имал съм разговор с тях, но това е друг момент. Така, злото за праведните се превръща в тяхното добро, а доброто за неверниците се превръща в тяхното зло, което пък ще бъде бъдещо добро. Значи, както виждате, всичко си е на мястото. Ще бъде бъдещо добро. Той .е. ще има пулки, ще има страдания, ще има мъчения и така нататък. Бог управлява злото чрез себе си, чрез строгостта си. И с това, той винаги гони едно по-дълбоко добро. И казва Алхалач, на кой господар служи злото? На строгия господар. На този, който винаги знае какво прави винаги знае какво прави. Злото е дълбоко скрито и вкоренено в човекът и затова човекът трябва много търпеливо да се изучава, докато го преодолее. Много търпеливо трябва да изучава себе си, докато го преодолее. Злото е създадено, защото чрез преодоляването му се определя приближаването до Бога. Злото в самия човек показва, че човекът е забравил Бога. И когато човекът е забравил Бога, тогава Сатана трябва да дойде и да го преустройва. Защото Сатана, както казах, е създаден по един тайен закон на любовта и разбира се на мъдростта, понеже е херовим. Така, чрез Сатана, човекът, рано или късно, сега или някога, ще бъде възстановен. възстановен. Казва, да сме лишени от катастрофи, става въпрос за всякакъв вид бедствия, земетресения, наводнения. Алхалач казва, значи да сме лишени от милост, лишени от развитие, от реално вътрешно развитие а ние не сме лишени, защото Бог е велика любов. Злото е особен дар на Бога за развитието ни и за бъдещето ни сливане с Бога. Затова ще има бедствие и те ще продължават, защото това е милостта на Бога. Злото осъществява мистичното пътешествие в Бога, а доброто е само един бавен път към светлината. Злото е проникнало в този свят, защото този свят е изгубил развитието. развитието. Това означава, че злото събужда развитието. Само ще допълня, някъде не успява да го събуди. И катастрофи не помагат на някои хора да го събудят.